A ZÖLD KALAPOS EMBER A zöld kalapos ember az ágyon feküdt, és a zöld kalap a fején volt. Az ágynak nem volt párnája, nem volt ruganyos matraca, az egész ágy egy fegyház kemény szalmazsákból és egy takaróból állott. Ugyanezért a zöld kalapos ember pamlak helyet használt a napközben. Egy-két óra hosszat szokott hevernít, mégpedig kalappal a fején, sétapálcával a kezében és fehér mert rendesen olyankor szokott eszébe jutni valami meggondolandó, amikor el akart menni hazúról. Gondolkozni pedig csak az ágyon tudott, amelynél keményebben nem feküdt középkori barát. Ezen az aszkéta ágyon gondolt, aki eddigi életének minden nevezetesebb állapotát. Itt gondolkozott azon, hogyan lehetne milliókat nyerni, és mert jól gondolkozott, milliókat nyert. Itt gondolkozott a körülötte levő világ és emberek felett. Innen ítélte, becsülte meg őket, és mert jól gondolkozott, sohasem csalatkozott senkiben. A varázslatos ágyra hevert, és a válsággal járó szenvedések lemullottak róla. Ez a kemény, hideg, zordonágy volt az egyetlen legigazibb barátja. A rideg teveszőr takaró zizegett a fülébe, és megsugdosott neki mindenféle dolgokat. A mennyezet falán egymás után vonultak előtte az emberek, akikre gondolt, és csodálatosképpen úgy látta az embereket az ágyról, mintha nem csak a kabátjuk, frakjuk, egyenruhájuk volna kigombolva előtte, hanem a kis csapóajtó is, amely a szív felett van elhelyezve. Beléjük látott. Megtudta, hogy mit gondolnak felőle, és kiszámította, hogy mit fognak cselekedni holnap vagy azután. Az ágyom fekve a zöld kalap alatt már két órája gondolkozott valamely nem mindennapi eset felett. A zöld kalapos emberrel ugyanis egy furcsa és váratlan dolog történt az elmúlt napokban, két hónappal negyvenedik születésnapja után. Már előzetesen megvizsgálván magát, Rájött, hogy szerelmes lett, és úgy tapasztalta, hogy egyelőre gyógyíthatatlan ezen betegsége. A kis színésznő, aki váratlanul megigézte, e percben még sejtelmével sem bírhatott annak, hogy a zöld kalapos ember, több milliónak ura, komolyan szerelmes belé. A zöld kalapos ember ebben is óvatos volt, mint mindenben a világért sem árulta volna el érzelmeit, csupán ennyit mondott a kis színésznőnek. Margit kisasszony, én nagyra becsülöm önt. Ha kegyed hűséges lesz hozzám, gondoskodni fogok kegyedről, valamint tisztelt családjáról. A zöld kalapos ember utólag többször visszagondolt az elmondottakra, egyenként mérlegelte újra meg újra a szavakat, és azt szerette volna kiszámítani, hogy Margit kisasszony ezen nyilatkozatából mit gondolhat felőle. Rájöhet-e Margit kisasszony arra, hogy ő mi őrületesen szereti? Annyira szereti, hogy még most, napok múlva is, mikor pedig már régen letárgyalta ezt a kérdést a minden tudóágyon, mint a buborékok felszállottak olyan gondolatok a szívéből, amelyek minden más embernél házassági gondolatnak lettek volna mondhatók. A zöld kalapos ember elhesegette magától mindig a gyöngét gondolatokat. Őrültség volna. Ő tizennyolc esztendős, én negyven vagyok. Soha sem szabad megtudni a teljes bizonyossággal, hogy igazán szeretem. Mert a nyakamra ül, többé nem fél tőlem, és előbb-utóbb megcsal. Míg így a félelem, hogy cserben hagyhatom, ha rosszul viseli magát, meg fogja óvni a ballépésektől. A zöld kalapos ember, mint ezekből a gondolatokból is látszik, azok közé az emberek közé tartozott, akiknek egy másodpercre sem jutott eszébe, hogy a Margit kisasszonyok szerelemből hűségesek is maradhatnak, nem csak kényszerűségből. Az ágyon fekve sokáig gondolkozott, és, mint mindig, most is eljutott ahhoz az eredményhez, hogy elégedetten letegye a pontot. Elkészült számításával, Készen volt a terve. Mert mégsem szeretném, ha megcsalna, mormogta magában bizonyos fájdalommal, pedig neki nem szokott fájni semmi. Megnyomta a csengő gombját, és a belépőinasnak rendeletet adott, hogy korponai úr jelenjen meg. A zöld kalapos ember ugyanis, hogy el ne felejtsük, kastélyában nagy udvartartás közepette élt, és mindenféle urak és szolgák ették a kenyerét. Korponai úr azon bizalmas emberei közül való volt, akinek szabad volt még azt is megtudnia, hogy a zöld kalapos ember hébe korba mit gondolna magában. Azt ugyanis, hogy igazán mit gondol magában a kerekvilágon, senki sem tudta. Öreges, csoszogó járású, zöldmentés vitéz lépett a szobába, akinek piros volt az orra, a füle mellett pedig szépen faragott sastollat hordott. Parancsol, nagyságos uram? A zöld kalapos ember egy pár angol aranyat csörgetett a kezében, ismerte ugyanis az udvar tartását, a fiúk, Viktória királynő fontjai többre becsülték a magyar körmöcieknél. Korompai uram is szimatolva emelte fel az orrát, és igyekezett katonássan megállni a régi zöld dolmányban. Parancsol? kérdezte ismételten. A zöld kalapos ember valahová a szoba másik sarkába nézett, amint fáradt, unott hangon megszólalt. Barnabás, a titkári teendők alól egyenlőre felmentelek. Ezentúl reggeltől estig a Margit kisasszonyt kell megfigyelned. Nyomában kell lenni, mint az árnyék. Megértetted? Titoktartás és hűség. Elmehetsz, Barnabás. Midőn néhány perc múlva az ablakból meglátta, hogy az öreg barnabás megmegbotolva megbotolva rozsdás karjában tipegve sietel a fasorban a város felé, ismételten megnyomta a csengő gombját. – Farkasvölgyi, jöjjön! – adta ki a parancsot. Kétszáz esztendős, nagy szakállú, sárga csizmás lovag lépett be, aki még olyan kardot hordott, mint a német lovagrendek tagjai. Mélyen bókolt az ajtónál, miközben hosszú sarkantyúját összepengette. — Farkas völgyi! — kezdte a zöld kalapos ember, és bűvös viktóriák csörögtek. — Bizalmas útra küldelek, Barnabásnak ugyanis megbizatást adtam városi teendőkre. Barnabás nyomába még, és naponként jelentett, hogy hol és merre jár Barnabás a városban. Megértetted? — Titok, tartás és hűség! Elmehet szöreg. A vitéz bókolt, és csak hamar elügetett a város felé egy kesely A csengetésre ekkor újra megnyillott az ajtó, és a belépőben egy idős válkendős asszonyságot láthatunk, aki azon a jog él a kastélyban, hogy valamikor szakácsnő volt a zöld kalapos ember édesanyjánál. Kezet csókolt a zöld kalaposnak, és a régi cselét bizalmaskodásával kérdezte. Mit akar tőlem a kisúrfi? Márta néni. Nyakába veszi a nagy kendőt, és elindul hazúról. Megy, mendegél a város felé. Be a városba. Megy, mendegél, míg nem látja meg valahol az öreg farkasvölgyi bácsit. Akkor elbújik egy kapu alá, aztán majd elmondja nekem, hogy mit csinál a városban az öreg farkasvölgyi bácsit. Csókolom a kezet, kis úrfi, megyek is már, repülők! A vénasszony madárfürgeséggel sietett a fasorbeli úton. Fekete nagy hosszan úszott utána. A zöld kalapos ember ekkor megigazította fején a zöld kalapot, és így szólott csendesen az ágyához. Most pedig elmegyek is meglesem valamennyit, mert mégse szeretném, ha megcsalnának, és én azt nem tudnám. A zöld kalapos ember ugyanis ettől félt a legjobban az egész világon. Krúdi Gyula írása 1910-ből